wala kita sambung sikitlah. Baru ni ada seorang sahabat post dalam Facebook. Ibnu Taimiyah sesat. Sebab apa sesat? Sebab ni sahabat ni lah dia kata Ibnu Taimiyah sesat sebab apa? Sebab dia kata Allah mendudukkan Nabi Muhammad bersama dengan Allah di atas Arasy. Yujlisuhu ma'ahu 'ala 'Arsy. Allah mendudukkan Muhammad bersama Allah di atas Arasy. Ibnu Taimiyah sesat dia kata. Ini budak-budak biasa ni. Bila kita baca-baca, dalam kitab Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah tulis, dia tengah cerita bab, apa ni, ke, -ke kehebatan Nabi, ha? tentang bab kemuliaan Nabi SAW. Antara satu bab yang dia sebut di situ, dia kata, sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-ulama' al-mardiyun, para ulama' yang direzai. Maksud perkataan, ha? makaman mahmud, Mahmuda Allah bagi kat Nabi SAW kedudukan yang terpuji ni sebagai, kata Ibnu Taimiyah ni kata Ibnu Taimiyah dalam kitab dia sebagaimana kata ulama' yang diredai siapa ulama' tu? Mujahid siapa Mujahid? murid Ibnu Abbas sebagaimana kata Mujahid Allah mendudukkan Muhammad di atas arashnya bersama dengannya itu kata siapa? Kata Mujahid. Ibnu Taimiyah tulis dalam buku dia. Orang yang hentam Ibnu Taimiyah ni mula-mula dia kata Ibnu Taimiyah sesat. Sebab apa? Sebab Ibnu Taimiyah sebut perkataan ni. Bila kita bawa buku Ibnu Taimiyah, kita buktikan dak Ibnu Taimiyah tak sebut. Ibnu Taimiyah dia kata Mujahid yang kata. Dia tak salah, Mujahid yang sorok yang kata dia cuma ulang kembali. Macam belalang lah, orang mai rumah dia. Orang tanya bapak dia mana. Belalang kata, bapak aku suruh kata dia tidak. Belalang tak salah, dia tak tipu. Bapak dia yang suruh kata dia tidak, dia abang kat penghulu. Pak aku suruh kata dia tidak. Ibnu Ta'imiyah dia tulis perkataan mujahid di situ. Jadi perkataan tu, original dia bukan dia punya. Dia pak kata pula, oh macam tu lah. Kalau macam tu, Ibn Taymiyah sesat sebab dia telah membawa perkataan-perkataan yang menimbulkan kemuskilan. Nampak? Poin dia dah berubah dah. Mula-mula sesat pasal dia sebut. Lepas tu, mereka ke mana ke jadi? Mereka tukar pula, Dak, Bukan pasal dia sebut. Pasal dia suka bawa perkataan-perkataan macam ni. Kita pun buktikan pula kat mereka. Sebenarnya, perkataan ni bukan Ibn Taymiyah seorang yang sebut. Dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari Al-Imam At-Tabari apabila mentafsirkan Maqaman Mahmuda Imam At-Tabari menyebutkan dua pandangan satu kedudukan yang tinggi dan terpuji ini maknanya Nabi boleh bagi syafaat itu pandangan pertama pandangan yang kedua kedudukan yang tinggi dan terpuji ini maknanya Nabi Allah dudukkan Nabi SAW di sisi Allah di atas arasnya di hari akhirat nanti Itu dua pandangan. Kata At-Tabari, Tafsiran yang paling tepat adalah tafsiran pertama. Yang paling tepat. Maqamah mahmuda maksudnya apa? Syafaat. Tetapi namun begitu, itu tidaklah membantah kemungkinan tafsiran yang kedua ini. Tidaklah daripada surut khabar. Maksudnya khabarnya sahih. Dan tidak juga di sudut logik. Maksudnya benda itu tidak dibantah oleh akal kita kata ke orang tu tak sebenarnya kalau Hang kata Ibn Taymiyah salah sebab dia menakalkan perkataan ni perkataan ini juga dinakalkan oleh At-Tabari perkataan ini juga dinakalkan oleh Abu Daud perkataan ini juga dinakalkan oleh at Tabarani kalau tak silap saya perkataan ini juga disebutkan dalam kitab uh, As-Sunnah oleh Abu Bakar ibnu Khalal ini empat orang ni At-Tabari, Abu Daud Abu Bakar bin Khalal dan juga At-Tabarani empat orang ni juga menakalkan sama macam Ibnu Taimiyah. Kalau dia sesat sebab nakalkan perkataan ni, empat orang imam besar ni yang memang letak kat mana? Depa kata pula lepas tu dak, sebenarnya bukan sebab menakal. Sebab Ibnu Taimiyah ni dia mensahihkan perkataan tu sebab tu dia sesat. Saya tak tahu apa kena dengan depa ni. Selagi Ibnu Taimiyah tak sesat, selagi tu dia bersungguh-sungguh. Sampai nak kata Ibnu Taimiyah sesat kita pun kata oi mungkin mikrofon menjatuh lah Ibn Taymiyah punya pasal kita kata mungkin betul ikut perkataannya kita pun baca-baca balik sebagainya yang saya sebut tadi dalam tafsir At-Tabari At-Tabari mensahihkan khabar ini sedangkan Ibn Taymiyah dalam kitab uh, dalam kitab Darut Ta'arud dia mendaifkan khabar ni. kata Ibn Taymiyah walaupun sanad khabar ini betul kuat tetapi ini bukan perkataan Nabi SAW. Ini adalah tafsiran mujahid. Selepas daripada Nabi. Maka kita kena bezakan tafsiran yang diterima, iaitu tafsiran Nabi, dan juga pandangan peribadi orang lain. Maknanya apa? Baiklah, yang ketiga. Kalau Ibn Taymiyah sesat sebab dia sahihkan khabar ni, maknanya At-Tabari mesti sesat dulu sebelum dia. Sebab At-Tabari lebih jelas mensahihkan khabar ni. Dia berkata, Tak bukan sesat sebab sahihkan khabar sesat sebab Ibnu Taimiyah faham khabar ni macam zahir Tentang ada satu satu perbincangan panjang dalam Facebook habis satu hujah dia lompat satu habis satu hujah dia ada lompat satu kita pun tak tahu last kali nak tanya hujah mana satu sebenarnya Ibnu Taimiyah sesat sebab apa sebab dia ucapkan perkataan inikah sebab dia nakalkan perkataan inikah sebab dia sahihkan perkataan inikah ataupun sebab apa Ataupun sebab dia faham perkataan ni mengikut, mengikut Zahir ke? Baik, kemungkinan keempat. Ibn Taymiyyah faham ikut Zahir. Kita kata tak takde. Ibn Taymiyyah tak tafsirkan perkataan tu pun. Dia lepaskan begitu ya. Dan dia sandarkan kepada Tabari. Tapi bila buka tafsir At Tabari, ada perkataan yang sedikit falsafah. At Tabari menyebutkan dalam tafsir dia, apabila Allah mendudukkan Nabi SAW di atas arash, ada banyak kemungkinan. Salah satu kemungkinannya, Allah ini terkeluar daripada makhluknya. Ba'in an khalqih. Tak, tak duduk dalam makhluk. Allah di luar makhluk. Ha? Allah tak duduk dalam makhluk. Apa sahaja makhluk, Allah di luar. Bila kita kata Allah di luar makhluk. Dan selepas itu kita sebutkan, mendudukkan Muhammad di sisinya, dia tidak bererti bersentuh. Dia tidak bererti duduk sebelah. Dia tidak bererti Duduk bersebelahan Macam kita faham ni Maksudnya apa? Maksudnya sekadar Sebagaimana yang kita faham Muhammad itu makhluk Allah itu Tuhan Dan mereka tidak bersentuhan Allah di luar makhluk Allah di atas arash Adakah arash tu yang menjunjung Allah? Tidak Bahkan dengan kuasa Allah Itulah arash itu diangkat Ini akidah Sunnah kena faham Atau tadi kata Perkataan ni tak ditolak Tak ada Masalah Tuan-tuan, ni beza ahli sunnah dengan orang lain ni. bukan uh, Kita kata dalam ahli sunnah ni, dalam akidah ada tiga mazhab lah. Ha? Salaf ataupun asyari ataupun maturidi. Okay. Cerita pasal mazhab salaf. Ikut mazhab salaf ni, pada kita tak ada takhif. Ha? Kita tak tanya Allah ni macam mana. Juga tidak ada tashbih. Kita tak samakan Allah dengan makhluk sama sekali. Kita isbatkan sifat Allah, kita tak sama macam makhluk. Jadi, perkataan Tabari menunjukkan yang Tabari memahami nas ini secara zahir. Tapi tak sama macam makhluk. Atas keempat-empat hujah mereka nak hantam Ibnu Taimiyah ni. Last kali tak kena kat ke Ibnu Taimiyah. Dia lepas empat panah kat Ibnu Taimiyah, tiba-tiba empat panah ni pergi kena kat ke orang lain. Panahan pertama dia yang katakan ni perkataan Ibnu Taimiyah, dia lepas-lepas tak kena Ibnu Taimiyah, kena kepala Mujahid. Alim besar, murid Ibnu Abbas. Panahan kedua dia yang kata Ibnu Taimiyah nakalkan benda ni dalam buku dia dia lepas satu panah kena empat orang kena kat Ibnu Taimiyah kena kat At-Tabari kena kat Abu Daud kena kat Tabrani kena kat Abu Bakar bin Khalal Panahan ketiga yang kata Ibnu Taimiyah sahihkan ha, kabar ni dia panah elok dah Ibnu Taimiyah mengelak tak kena dia kena kat At-Tabari Panahan yang keempat yang kata Ibnu Taimiyah faham ayat ni secara zahir Ibnu Taimiyah elok kena kat ke Tabari. Jadi tuan-tuan bab-bab macam ni banyak berlaku sebab tu kita ah ha, tokoh-tokoh kita merasa bertanggungjawab untuk mempertahankan tokoh-tokoh sunnah. Sebab orang tipu, orang nak hentam tipu. Bawa khabar tipu. Contoh kalau cek dekat Facebook, dekat YouTube ni ada satu saya tak tahu siapa yang letak. Apa hujah yang membuatkan Wahabi terdiam? Pembentangan oleh seorang seorang profesor universiti, pembentangan di ada di YouTube. Hujah yang buat Wahabi terdiam baca buku Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengisbatkan jisim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca buku tu dia kata tengok Ibnu Taimiyah isbatkan jisim. Kita pun buka balik Majmuatul Fatawa Ibnu Taimiyah. Bila kita buka kita kata Ibnu Taimiyah sedang menakalkan pandangan mazhab lain yang dia tak setuju. Pandangan mazhab lain yang dia tak setuju dia nakalkan dia kata ini pandangan depa ni. Yang ni pandangan lagi satu mazhab Yang ni pandangan lagi satu mazhab Adapun pandangan aku Perkataan jisim tu aku tak mau guna Sebab apa? Sebab salaf tak guna Menipu atas nama tokoh ni Bukan setakat budak sekolah darjah 3 Sampai persyarah universiti pun buat benda sama Tuan-tuan kita cakap kita boleh buktikan Daripada sekecik-kecik orang Sampai sebesar-besar orang menipu Maka sebab itulah tokoh-tokoh kita Mereka mengambil rasa tanggungjawab untuk mempertahankan tokoh-tokoh sunnah yang dikritik tapi balik kepada cerita kita itu bukan keutamaan kita ha? kita ada masa lapang kita pertahankan sikit tokoh-tokoh kita tapi keutamaan kita adalah mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. orang hentam aliran sunnah ni orang kata apa? sunnah ni musyabih samakan Allah macam makhluk mujassim mereka bagi sifat jisim kepada Allah sama macam jisim makhluk Tuan-tuan, bab ni jangan kata ibnu Taimiyah yang sesat. Tuan-tuan kata Ibn Taimiyah. Jangan cerita pasal imam-imam besar Jangan cerita pasal ibnu Qayyim. Jangan cerita pasal Ibn Abdul Bar. Jangan cerita pasal tokoh-tokoh besar ni. Jangan cerita pasal Abdullah bin Mubarak. Tanya orang yang baru 2-3 tahun belajar sunnah. Baru sekejap je. Siapa-siapa je baru setahun 2 kenal sunnah. Pi tanya dia. Tuan-tuan cuba tanya dia soalan macam ni. Tangan Allah macam mana? Apa jawapan dia? Tak payah tanya tokoh ni. Tanya orang biasa yang kecil-kecil je. Tangan Allah macam mana? Cuba tanya dia. Nascaya dia akan kata sama ada aku tak tahu ataupun aku tak mahu ambil tahu pun macam mana ataupun dia penampak muka kita hantar dia nak tanya soalan ni semua. Itu pendirian kita. Daripada sekecil-kecil orang sampai sebesar-besar tokoh pendirian kita sama. Tak ada siapa di kalangan ahli sunnah yang kata muka Allah wajah Allah sama macam wajah kita tak ada siapa di kalangan ahli sunnah kata Allah turun 2 pertiga malam ke langit dunia sama macam Hang turun daripada kerusi tak ada siapa pun tiba-tiba datang beberapa orang katakan tengok mereka ni tashbih tashbih kot mananya ini manhaj methodology yang semua orang ikut Hang cari 10 orang sunnah Hang tanya mereka Allah turun ke langit dunia macam mana kalau semua mereka kata Allah turun macam aku turun macam kerusi sesatlah akidah tu yang ni hangtanya semua orang di mana mana negara pun semua setuju kami tak tahu macam mana tasbih kok mana? Tuan-tuan ni hentaman hentaman terhadap ha? pendirian sunnah yang berlaku pada hari ini. Dan dalam masa yang sama toko ah ha? orang orang yang belajar sunnah ni pun kadang kadang mulut dia jahat kot. Dia dihentam orang lain skopah tu juga. Jadi kita kena bak-bak begini kita kena berhati-hati ya kita. Batu dia check and balance lah. Sikap taksub ni ada di mana-mana. Di kalangan sahabat-sahabat kita dan juga orang-orang lain pun sama juga. Hentam tokoh-tokoh ni. Oh, dalam bab ni, Imam Nawawi tak faham akidah. Ui, hang teror gila. Imam Nawawi tak faham akidah. Oh, bab ni, oh, ibnu Hajar, dia tak ikut akidah salaf. Sebab sebab zaman dia salafi tu tak doa sangat. Jadi, dia pun tak tahu. Kepala otak hang dia tak tahu. Dia cerita pasal akidah salaf dalam kitab dia. Cuma pada dia, dia kata aku memilih untuk ta'wil sebahagian sifat, nas-nas sifat dia ke wasyari. Itu yang diketahui Pilihan dia, isytihad dia. Kita mulut kita jangan melampau-lampau dengan hentam mula pada padah Tak sama dengan dia pun, tak sama sudah. Kalau bak-bak begini, kita jumpa tokoh-tokoh kita hentam dia. Tuan-tuan, ma ni bak penting Satu, sebelum kita berhenti. Kita nak makan sup ni, kita berhenti baik. Kalau bab-bab yang tokoh kita hentam orang tentu hala ni, tuan-tuan tolonglah jangan bawa benda-benda begini, simpanlah. Tokoh ni hentam tokoh tu. Tokoh ni bantai tokoh tu. Kita simpanlah. Kalau tak mau simpan pun nak sampaikan benda tu dengan nada yang tawaduk. Talibul ilmi ni dia kena ada tawaduk. Kita baca penulisan orang tentang Al kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Kita baca. Ulama' kata banyak hadis-hadis dalam tu yang baif ataupun palsu. Antara yang takhrij kitab Ahiyah Al-Mudin ni adalah Al-Iraqi. Sebahagian tokoh pula. Mereka keras. Mereka kata Ahiyah Al-Mudin ni elok lempak je. Ya, elok bakar je. Ya. Kita sebagai talibul ilmi. Apa kita buat? Kita pilih pandangan yang paling tawadud. Imam Al-Ghazali ni imam yang besar. Nama besar dalam ilmu. Cuma para ulama' ni, antaranya al-Iraqi, memperingatkan ada hadis-hadis yang lemah dalam tu. Takak tu ya. Kita jangan lajak lagi lajuri. Kita jangan speed lebih daripada Tok Guru ni. Itu janganlah. Orang tanya tentang kitab, kita komen, macam kita baca dah kitab tu. Oh Kitab ni tak berapa bagus lah. Isi kandungannya Hang baca pun tak. Jadi, bak-bak begini, kena berhati-hati sikit. Terutama sekali, di kalangan kita pun sama juga. Tokoh ni kata kat tokoh tu, perkataan-perkataan yang jahat ni, yang tak apa sedap, kita simpan lah. Tak sebut lah. Orang tu kata kat kawan ni balik, bab-bab begini kita simpan. Dia tidak membawa keuntungan kepada siapa-siapa pun. Sebab itu tuan-tuan, tengok sikap para ulama. Ulama jarh wa ta'adil. Para guru mereka kadang-kadang perkataan mereka keras. Eh, tuan -tuan. Antara yang, yang keras menerima kritikan ni Abu Hanifah. Dia... Abu Hanifah ni dia duduk di Kufah dan Manhaj dia tak sama macam orang di Madinah. Trend pemikiran dia. Jadi orang di Madinah ni hentam dia. Orang di Tanah Arab. Eh? <tuh> di, di Hijaz. Al-Auza'i hentam dia. Uh, Daud As-Sakhtayani hentam dia. Imam Malik hentam dia. Sebahagian pandangan Imam Ahmad pun hentam dia. Sufyan bin Uyaynah hentam dia. Sufyan Al-Thawri. Ramai yang kritikan terhadap Ibn Taymiyah. Tapi... Orang-orang selepas tu yang kecil-kecil ni... Mereka tak bercakap tentang Ibn Taymiyah. Ini kata guru kami. Dan ternyata guru mereka tersilap dalam mengkritik Ibn Taymiyah. Eh, dalam mengkritik Abu Hanifah. Abu Hanifah dikritik kuat. Ramai orang yang mengkritik dia. Dan ternyata kritikan-kritikan itu... Tidak berasas. Ataupun ada asas ada tak kuat. Murid-murid dia diamkan diri dia tak sebut. Begitu juga sikap kita kena ambil... Apabila berlaku isu-isu macam ni. Apabila berlaku saling kritik-mengkritik... Hentam-menghentam ni... Pendirian kita kena jelas kita jangan libatkan diri dalam bab begini. Apabila orang tu dia melampau dia punya Allah sebut dalam Quran ah. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafii Kalau ada satu kelompok ni dia melampau hentam satu lagi. Ha? dia, dia melampaui batas. Apa kamu buat? Maka kamu kena memerangi orang yang melampaui batas sehingga dia kembali kepada pertengahan yang ni melampaukan maki orang kita kena mentam dia balik ya. Jangan melampau-lampaukan sikit-sikit tu dah tapi yang terbaik jangan libatkan diri dalam bab-bab begini jadi saya ingat saya nak berhenti setakat ni dulu minta maaf lebih sikit daripada insya' ni cuma sedikit sebanyak untuk kita kongsikan yang telah kita kongsikan hari ini. fokus kita kepada sunnah untuk nasihat untuk diri saya dan untuk sahabat-sahabat sekalian kembali semula kepada sunnah sekarang ni Alhamdulillah banyak buku-buku dah ditranslate dalam bahasa Melayu banyak sangat buku translate bahasa Melayu Baca buku-buku hadis banyak uh, Bukan saya bukan setakat kutub sitah je Kadang-kadang kita baca Ada ada buku hadis Kutub sitah ni kena baca Itu yang paling utama Buku-buku hadis lain kita baca Kitab-kitab fiqah Pandangan ulama' Kita baca uh, Ulama' ni dia ada taraf dia Letak dia dekat taraf dia Orang tanya Siapa tokoh yang paling hebat dalam hadis? orang jawab, oh tokoh paling hebat dalam hadis sebenarnya Nasiruddin Al-Albani tak kena tu Memang ramai tokoh-tokoh di kalangan salaf yang cukup hebat, siapa orang yang paling tajam pemikiran dia dalam fiqah bila orang tanya, kita pun jawab dalam fiqah ni sebenarnya yang paling tajam adalah Sheikh Abdul Aziz bin Bas, tak kena betul Al-Albani hebat bin Bas hebat, tapi ulama' itu diletak pada tingkat-tingkatnya baca juga buku ulama'-ulama' salaf Tuan-tuan, huh? buku alimah imamu Syafi'i dah ditranslate translate Al-Risalah, Ikhtilaful Hadis Ataupun uh, Al-Um Jima'ul Al-Ilim Kita kitab Imam Syafi'i dah translate Dan banyak manfaat dalam tu kita kena baca Baru lepas tu kita boleh nak kata ke orang Oh, hampa ni tak ikut Syafi'i baru kena Kita tak baca buku Imam Syafi'i Tiba-tiba kita kata, Hang tak ikut Syafi'i pun Tak boleh lah Jadi kita kena baca Cumanya Mungkin untuk yang sahabat-sahabat kita yang ha? perjuang-perjuang sunnah kita yang dah berumur mungkin dah tak apa sesuai, mata dah tak apa nampak dan sebagainya. Ni yang muda-muda ni semua, kena banyak membaca. Ha? Itu yang kita kena buat. Banyak membaca, banyak mengambil tahu apa yang berlaku. Jalan yang kita rintih ni bukan jalan yang mudah. Veteran-veteran kita yang memperjuangkan sunnah ini mereka melalui jalan yang susah. Susah mereka apa? Mereka dicemuh oleh orang dahulunya. Mereka dihentam oleh orang. Orang kata mereka sesat. Orang kata mereka ni... Yang bagusnya orang kata mereka ni tua sampai bila-bila. Muda sampai bila-bila. Mati pun orang panggil dia buat muda tak? Dia tetap kau muda sampai dia mati pun. Tapi mereka menerima tekanan begitu. Dipulaukan orang. dihalau orang. Orang tak mau cakap dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang muda. Saya dan sahabat-sahabat sekalian. Cabaran kita lain. Kita tak ada masalah. Kita ramai kawan-kawan dalam Facebook. Kita boleh buat lawak main ni. Ramai. Tapi cabaran kita yang seterusnya... Kita dipermudahkan untuk mengkaji Jadi kena banyak membaca Kena banyak tahu Dalam bab-bab Apa yang berlaku Bab agama Pandangan-pandangan ulama' Penulisan ulama' ni Kita kena ambil tahu Itu tanggungjawab kita Sebab ilmu ini, Ilmu ni satu benda yang pelik Ilmu agama ni Satu benda yang pelik Nah, jadi doktor Kena masuk universiti Tak masuk universiti Tak boleh jadi doktor Nak jadi engineer pun Kena masuk universiti Tak masuk universiti Tak belajar Tak boleh jadi engineer Dia tak boleh merekor reka pasang Tak, tak, tak, tak jadi jadi, arkitek pun dia dia pernah belajar. Lah. Dia bukan boleh melukis suka hati. Kira apa pun tak, dia melukis. Lah. Itu tak boleh. Tapi, agama ini lain. Jalan memasuki agama ini cukup luas. Ada orang dia dengar dan dia faham. Ada orang dia baca dan dia faham. Ada orang dia baca Al-Quran ya. Dia dapat melihat apa yang Allah buka untuk dia lihat. Jalan mempelajari agama ini banyak. Kena cari jalan itu dan tingkatkan ilmu kita dalam mengenal agama. Mudah-mudahan... Allah jadikan, ha, buka hati kita untuk memahami kebenaran dan mengajar orang kepada jalan yang benar. Sebagaimana kita sebut tadi, benar tak benar kita pun tak tahu. Pandangan kita betul tak betul, kita pun tak tahu. Tapi jalan kita, kita kena pastikan betul. Beza kita dengan orang lain. Sama ya, kita angkat tangan takat ni, orang tu pun angkat tangan takat ni. Kita tanya dia pasal apa? Angkat tangan takat ni. Oh, Tok Imam, masjid aku angkat tu. Sekali tu aku solat sebelah dia, aku nampak dia angkat tangan. Sejak tu aku pun ikut dia. Bila dia tanya, kita balik. Pasti apa angkat tangan tekat ni? Sebab aku baca hadis, Nabi angkat tekat ni. Nabi angkat tekat dada. Kadang-kadang Nabi angkat tekat telinga. Aku buat sebab tu. Ha, itu beza ni yang kita mau. Amalan kita boleh jadi sama. Boleh jadi berbeza. Tapi jalan mencari kebenaran itu, mestilah tepat. Usaha kita mencari sunnah Nabi SAW. Jadi saya ingat, untuk hari ni kita kita berhenti setakat ni dulu. Apa lama dah ni? 50 minit. Kita berhenti, kita makan insya-Allah lepas ni dijemputlah sahabat-sahabat sekalian untuk apa ni kambing aqiqah ni dan insya-Allah kalau ada kesempatan kita berjumpa lagi selepas ni saya akan balik Doha mungkin dah minggu depan saya akan balik ke Doha raya haji mungkin balik semula ke sini kalau ada kesempatan kita jumpa lagi kita boleh bincang lagi bab, -bab yang lain sama ada siapa-siapa yang mengajar pun tak penting tapi yang penting usaha menuntut ilmu tu mesti berterusan carilah kebenaran dengan apa sahaja jalan mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa nak buka soalan ke nak kan nak berhenti kita, kita tutup aja juga kita tak apalah ada soalan ni kita sembang-sembang lah kita tutup majlis dulu dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa ant. astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh